Oofstuk 92 Die blindheid en die dwaasheid van die drie priesters aan die licht gebring, oor tempelbou in die hart en oor die ware diens aan Elohim. Hierdeer het die priesters baie verlegen wort en nie geweet wat om te doen nie, want hulle het dit nie derwaag om hulle versoek in die teenwoordigheid van die kind aan Joosef te onthul nie maar die kynkie het hulle aangekyk en toe met die vaste stem gesê, Sou julle nie ook van mye afgod wil maak nie? Julle wil graag op daar die hewele tempel bou en daarin op 'n gouwe altaar een beeldhouwerk van my plaas en dan offers aan hier die beeldhouwerk bring op julle manier. Probeer maar eers soe iets te onderneem, voorwaar, ek sê vir julle, Die eerste een wat net een stap daartoe sal neem en net een vinger sal uitsteek, sal onmiddelik op die plek dood wees. As jylle tempel vir my wil bou, bou om dan levend in jylle harte, want ek is levendig en nie dood nie, en wil daarom levende en nimmer dode tempel sê nie. As jylle dan wel gloe, dat die volheid van die godlikheid lichamelik in my woon, is ek dan nie self in voldoende mate levende tempel vir jylle nie? Waarom moet daar dan vir my nog een gesnede beeld en een steentempel wees? Wat is meer, ek of so een nikssegende tempel en ’n gesnede beeld van my? As die levende by jylle en in jylle midde is, waarvoor sou die dooie dan goed en nuttig wees? O jylle blinde dwaase? Is dit dan nie meer dat jy my liefhet as dat jy vir my 'n duisend tempels uit steen wil bou en aan duisend jaar lang daar in voorgesneede beelde vir my lippe diens verrig in versierde gewade nie as 'n arme mens echter by julle sou kom wat naak en honger en dors is en julle sou sê kyk dit is een halfgod want so verskyn hierdie hoe wese laat ons van hom 'n beeld maak en dit dan in een tempel plaas, so dat ons om kan vereer. Sê my, as jylle dit inderdaad sou doen, sou die arme mens daarmee ook maar enigszins gedien wees, ook al sou jylle sy beeld van suiwer goud maak? Sou dit die arme nie meer gehelp het, indien jylle om liefdevol sou klee, en om dan te eten en te drinke gee nie? Is Elohim echte nie nog meer levend as daar die mens van die aarde nie, die dit alles toch uit hom die lewe het? Sou Elohim wat die son geskap het en aan jou in siende oog gegeet, dat blind wees? Of sou hy doof wees wat jou oor gemaakt het, of gevoel oos wat aan jou die gevoel gegeet het? Kyk, hoe dwaas sou die gedachte en gesprek wees, Elohim is die volmaakste lewe self, dus die volmaakste liefde. Hoe wil jylle om dan vervolgens as in dooi aan bid en vereer? Bedink dit, so dat jylle van jylle blindheid genees kan word. Hier die woorde het gemaakt dat die drie priesters op die grond neergeval het, want hylle het die gewaarde waarheid daarvan ingezien en op daar die dag nie meer gepraat nie.